الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا مَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُرْشِدًا وَأَشْهَدُ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لا وأشهد أن محمداً عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وعلى آله وأصحابه أجمعي أما بعدها أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا وَكُونُوا مَعَ الشَّادِقِينَ وقال النبي صلى الله عليه وآله لثابت ابن قيس رضي الله عنه يا ثابت أما ترضى أن تعيش حميدا وتقتل شهيدا وَتَدُخُوا وَتَدُخُلُ الْجَنَّةِ رواهُ الْحَاكِمُ رَحِمَهُ اللَّهِ لا اله الا الله امين ول اخيرا خاتم النبين صلى الله عليه وسلم په مونږ او تا سبحان رحم کړي چې مونږ د پاره په همبر ګرځولې زمونږ پیغمبر عليه السلام په ټولو انبياو کې اخیرا نه لید دا امت هم <سلام> اخیرا <سلام> دا کتابم رستنے دے دے نفس با قیامت رازی بل امت و بل کتاب و بل پی امبر لشتا لکسنگ الہ الالمین قطولو پی غمبرانو کې زمون پی غمبر علیہ السلام تا یولو اشحان ورکرے نداس الائی دی امت تم یولو اشحان ورکرے او خاص کر په امت کې د دې امت او ولېسا چې هغه ته اصحاب رسول صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي رضی الله عنه زمونږ د جمی په بیاناتو کې دایو سلسله شروع چکانہ کلام مون دیو صحابی واقعا ذکر کو دی واقعات سر ایمان زکیگی ایمان تا زکیگی او د دنیا د فنا او د اخرت د بقا خبرې پزړک راجب کیږي پدغلو یو کرامو کرام یو صحابي دی ثابت ابن قيس ابن شماس رضی اللہ تعالی عنہ ان سواری صحابی ر چنو در لیل نش ثابت ابن قيس ابن شماس دا حضرت قبلی د سرداران نو مدینه منوره د دولوی قبلی د الله د حبیب د حجرت ک موثر ده چه دارو لئیمان مدنی تا سوئی دارو لئیمان وردوئی دا ایمان و حیاء و دن د دنیا منورې دا مدنی منوری نا خورشه او پاخر که ببیا مدنی منوری تراجب کی سی کې کی نبی علیہ السلام فرمائی لی اِنَّ الدِّينَ لَا إلى المدينة كما تعرض الحي الى جوهره وي دن با اخر کې مدینه منوره ته بیا واپس راشه لکمار د صراخ نوزي چکر له دی خو بیا خپل صراخ ترازي نو مدینه منوره کې چې د پیغمبر عليه السلام داره حجرت ته او دارالایمان ورته وای د مدینه منورې تقریبا شکم سن نمونه لې شولم لې نه ځان له جدا یو الله جدا شکم سن یو پاغه نمونه کې دې ایمان وای نو پدې کې دوه غټې capability دې عربیه او تب او شوي بن تب خزرج د خزرج خبیلې په لوی لوی سردارانو کې د ثابت ابن قیس ال السواري سيد من سادات الخزرج دا یو مشهور د مشران د خزرج را او په مشرانو کې شیر کې دا یو د احدو سابقین الاسلام ده. اسلام ته چې کوم خلک واندی شویو نو یو په کتاب ده او دغه ایمان نصیب شوه ده نبی عليه السلام د هجرت نمخ کې یو صحابي مدینه منوره ته لیږلو مصعب بن عمير رضي الله دغه د دا قران داش کولو دا الله حبيب چې مدینه منوره ته حجرت کولو د دې صحابي د دې درس او دعوت سره پورا فیض جوړا پا یو پاگلوی او افراد کی دم د ابو سعب ابن عمر رضی الله عنه کله ایمان وروړې الله د دې ایمان څخه ګنا او او دین په اسلام کې اراده نشو اسلام کې اراده نشو کله چې نبی عليه السلام مديني مرنګوره ته هجرت وکړه نو استقبله او ثابتو بنو کې په کوکبه دن کبیرته من فرسان قومه اکرم استقباله دخپ القوم، د بہادر و شاہ سواران و سرہ، ثابت ابن فیس اندھر ہلوی ملما استقبال ترہواتو، جا خاتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم ورحب بیہی، للا حبیب مرحبا مرحبا ہوئی، و بصاہبی اجمل ترخیب، او دا اغمار بريتش صديق رضي الله عنه ده ارخولي مرحبا ايوه وخطوه ببين هيده ايه خطبتا بليغتا لالله هبيب شراعه تولا انصوار موجود ده يولوه ملماء مدني منوره تراغلي ده وجيبه خطبه وي. په د زباحد النبی صلی الله علیه وسلم دته د بشارت میلاد دته د ختیب الاثوار وې سبه ورته ختیب الاثوار د الله حمد دی د الله سنا دی استفتحه به الحمد عز وجل و سنا على و الصلاۃ و السلام علی نبی خطبه شروع کده الله په حمد او ثنا او په درود در رسول الله صلی الله علیه و سلم وختمها به او خطبه بدی ختمه کا الله حبیب تو و انا نعاهدک یا رسول الله على أن نمنعك مما نمنع منه أنفسنا وأولادنا ونساءنا فما لنا لقاء ذلك فقال عليه الصلاة والسلام الجنة ومقبض ذاكي فازتكو دا الله بيب لوئزمو وتم ترعنه دخبل زانن غنتي دخبل أولاد غنتي ز خپل بي بها وو ته دا خبر نه زړه وي هغه خپل زانو خپل بشي اسه قربات کړو د الله د حبيب دې فاز د توجه په معنا لقاه دا لیک مجتبی سی مو خبازان نو نوبي رسول الله جنت كما كانت كلمه الجنه تصافه اذان القوم حتى اشرقت وجوههم بالفرحه و ظهت قساماتهم بالبهجه وقالوا رضينا يا رسول الله اردينا يا رسول الله فتدجنت كيت صحاب او بد جہ خوشحال شول مخونه روخانه شول او الله حبيب دې موږ په دې سودا راضي موږ په دې سودا سي چې زموږ مال ځان اولاد او ورثه الله قبول کي هو موږ نراضي شي او جنت را کي او دا دغه آیات ترجمه ده الا سوره توبه کې فرمایي ان الله اشترى من المؤمنین انفسهم و اموالهم بِعَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةِ اَلَّا دَ مُؤْمِنَانُ اُنَدْدَيْهِ مَالَوْ جَانْ اَغْسْتِ دِدْدِي بَدْلَكِ چِدَيْتَ بَجَنَّةُ في يُقَاتِلُونَ فِي فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ دَيْبَ دَا اللَّهَ لَا رَكِ كُفَّارُ سَرَ جَنْجِيگِ نُو دَيْبَمْ شَهِدَانْ كِيگِ وَكَافِرَبَمْ وَجْنِيبِ دَا وَا دَا أَنصَارُوكَ وَدَا خَتْوِيبُ انصارو وَدَا, ودا أَنصَارُوكَ وَمُذَّلِكَ الْيَوْمْ جعل الرسول صلوات الله عليه ثابت اب نقیس، بل کما کان حسان ابن قيس خطيب الانصار كما كان حسان بن ثابت شاعره ذذغ ورجنه دي دان سوار و خطيب جوړ کو لك حسان بن ثابت دان سوار و شاعر هو. د کله چې به او فود را تلل د الله حبي په خبرو ته ورته ډې را او په برا بر را نو ثابت نثابت رلهون هو ب را غختو دا ډر جوور ایمان وال ډېر پرزګارو او دا الله نه به هر هغه شی چې الله رب ول عزت په غوسه کې دو غضب کې راتلو دا غي نه به ځان ډېر ساتنو یو زرد الله حبيب كتبه تها يره دو رپه نو الله دې يره نا دې الله حبيب ورته ویلي ويخشى ان يكون قد هلكت يا رسول الله زياركم تشرتز تباشين يا الله رسولا وداولي ولقد نهانا الله جل وعلا عن ان نحب عن ان نو حب بان نو حمدا بما لم نفعل واجدني وحب الحمد ونهاني للخيلا واجدني وحب الزهوا ويا الله دين من اخلي ادا ديو خوفته خماك داشتا ماك داشتا يا نبي الله رضا الله حبيب ورثويا ثابت اے ثابت الاثر دعا انت عيش حميدا دا خبري خو نه دا چې تو كله صفات الجن ترکي او چې مرغ رازي او تو خل شهيدا او د شهادت مرغرت ملاوشي وَتَدْخُلَ الْجَنَّةِ او جَنَّتَّ وَرْدَ النَّشِيبِ فَأَشْرَقَ وَجُّ ثَابِتٍ بِهَذِهِ الْبُشْرَةِ فَدِي زِيرِ مَخُّ پْرَكِدُوْا وَقَالَ بَلَا يَا رَسُولَ اللَّهِ بَلَا يَا رَسُولَ اللَّهِ زُخُشَالِمْ فَدِي زُخُشَالِمْ بذ الله حبيب ورتوسط الصدقي طلب دع ميدابي دا لوی جلل القدر صحابي ه کالجي وسوره حجرات آیات ها نازل شو دا په شپږشمه پاړه یو سورته مبارکه لري ذِ سُورَةَ كَأَلَّا وَيَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَلْيَمانُوا لَا تَرْفَعُوا أَصْوَاتَكُمْ مُبَارِقُوا وَاخْفِضُوا أَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ ذَاسَ أَوَاز د نبي كريم عليه السلام وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ او تیزالې به کويدي حبيب دله ته بالخلی پهوي نه کاجهې بعض کوم ل با پهشان د تیزوالي د بعضستا شو بعضته زما د حبيب په صبت کاز مه پورته کو ان تبت معلوم دا چې مونه به اسنا استا سفی زوا زما پیغمبر تر زر نر سید نبی تر رسول کوفر مرتبنا دا چی برباد بشي ست عملنا وانتم لا تشعرون او تاسو لب تاسو بن پهېګي بس آیا جنازہ کو دے کر کہ نہ سو دروازے اذان پر بند لگا اور بس چلے فرض مستبرہ و چا چاپستر گڈی تو نبی رہ میں صاحب ابن قیس نشتا لو گاوندی زبیۃ تپو شکر ناغہ چرارے تپو ش یوان ساری صحابی لهڑ یکه چکور کې ناشته جاړي سر چټکړ ورته یې سحال د دکونیه یا ابا محمد محمد د دې بچه د دې مست غیر بدحال دې وی تاسو له پتل زمغږه آواز را پورته د باندې سری اواز کوذرتي پورته د زمغږه آواز د پیغمبر د آواز د پاسه ش القران وای چی ګوره ک آواز مفورته کو عمل به متباعشی لو بزما عمل تباشوې دے اوزد اور وعل النعیم زد اور وعل النعیم هغه صحابیت وی رحم السلام سره چه کور کې داسې وره ورکړې وې داسې مور وای تعالی حبیب ورته اذھب الیه وقل له لست من اهل النار ولكنك من اهل الجنه يا ساسي خلک دنیا کی تیری جنت زر برتاوے تو اور والے نہیں تو خود جنتیاں انہوں نے ودایو بشارت عظماو دایو لوی بشارت دے چه دی صحابی تا ملاو شے دے د دنیا کې د جنت زهر پهچا کې د د احساب رسول په سترګو راځي خلک نشته صحابهونو رسول څخه خلک نشته چې دنیا کې د ژوند د او د جنت زهر د پښېو دا د خلکو هغه اخلاص د دې غلوې ایمانو او د دې چې الله د حبيب سره یو لوی محبتو د الله د حبيب سره په هر جهاد کې شامل شوه خدای علما او د سیرو لیکلي چې آیا د بدر کې وکړو د بدر کې باز علما او محققینو د ذکر کړي اواز د ذکر په بدر کې نه ده کړي باجه په بدر کې ده ذکر نه کېډه دیو جنہ د اکثر علماء قول ده کې دې پټو لو مشاہد او جهادونو کې د الله د حبیب سره موجودو خو په بدر کې نو حجر الشمامه حافظ ابن حجر په تهذیب التهذیب کې دا سیوی دی قبید آقا کتاب دیال احسابا فی تمیز صحابا ناغی کیا غم ہوئی چاو بدل کے نو نو مشاهدو مشاہدو کی دید رسول الله صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اصلا موجود یو قبید جنت دیئے روشو بل اے ما لگو رہی یو خامل خامل گو رہی بلد اللہ حبیبو فرمائے حدیث ذ ترمیزی بسند حسن سره نبی عليه الصلاه والسلام نے مر رجل ثابت قیس ابن قيس ابن شمباس دیر خسرے دے ثابت ابن قيس ابن شمباس رسول اللہ و دیر بنت خسرے دے بنت ہا سے خصله دې صاحب ابن قيس بن ش عاوز دې بهاركي خل امره ولوا خو له اديته وي چې د خصي خاون په منس کې جوړه سمه دpore دمو خل شريعت د له هنو د جدون مربوطه خزم په اور کې يا خاون په د مسلې سهل چې نه وې نو دا پسنګ كامل شريعت کله ګور نه په خزه کې نقصان ستنه خاون کې خو بس سمه و امام نصعی حدیث ذکر کړای د ذبیبی علماء او لیکلي ذبیبی یعنی د یو حبیبه بنت سهل کا دا ثابت ابن قیس ابن شماس رضی الله عنه د نکاح اعلان دیوه وان رسول الله صلی الله علیه وسلم خرج الى الصبح ته الله حبیب ده صباح مجلروتو اور اللہ حبیب بو وقتی را او تو مجلہ زکہ صحابہ طول تہجد گزارو تہجد والو لکه نا وخته موشک بیا په تکلیف جوړيږي فواجد حبیب بن سالم د بابي فلغلس حبیب بن سال د ثابت ابن قیس رضی الله عنهما بیبی وا اللہ دے حبیب دے دروازے سرپ تیار رکھے نا سوا فخر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من ہا زی وی سو کہ تیار وا او کہ بل فون دارنا نو اپنے غبر عالم الغیب ون نے چ تیار کی دی سو کو پی جدی من ہا زی واذا شوق دی قالتنا تو بالانتصال زه حبیبم انت سالمی یا رسول الله خان ما شانو کی وستا سہالے یه بار زماوز خاور وزاره دکی نیک په دین کې نقصان ستنه په اخلاق کې وړم وینل لګي صفه ستره خان کو صفه خبره وکا ثابت ابن قیس رضی اللہ عنہ راغ قال له رسول الله صلى الله عليه واله وسلم هذه حبيب بنت سهل قد ذكرت ما شاء الله ان تذكرها ودع حبيب بنت سهل السابيبي ودي خداسداسوي فقال حبيب يا رسول الله كل ما اعطاني عندي څخه دي ما خاوند مال راکړی غټول ما سره دي نو دالحبيب صلی الله او کويدا ار سوالا او دترخصت ورکا تر سوال حدیثه سوکا دتخلع وی وګوره دا خاوند د رخصت ورکې دا غره زهبې اوس حکومت فیصله کینو خاوند رضاني او غتلا کنامور دي د درسته نه شریعت مطابق حاکم با فیس لکی خود خاون با مرزی بانے حچی دا خاون مرزیوی دا, دا مسئلہ اختلافی دا کہ یا با خاون تفریق راولی یا با حاکم تفریق راولی دا دا دبارا کې دخل علا حکم امراغل ہے دخل حکم داد دی جلیل القدر صحابی بارا کراغل ہے لذال اللہ حدیث فرمائی قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مرجل ثابت بن قیس ابن شماس وہی دیر خسرے دے ثابت ابن قیس ابن شماس او سے خطیب الانصار وی ذې خاتيب الانصار دې الله زه حبيب صلى الله عليه وسلم سره طول جهادونه دې ور سره لړاو کړی او بیا د نبی رحم السلام د وفات نه پس د ډېر جهادونه لړاو کړی او اخر کې اخر کې دا صحابي بیا شي چې ولې د مصلمتول قذاب سره د مسلمانانو جګړو او په دې جنگ کې نورم صحابه دې دشمن لږه غلبره اله معنی دی نبی خپل کو دای په میدان پره خده ډیر زیات خپه شولې د لاس کې یې جنگ سم نکو لو د صحاب واجب نو د زات د بخت رسولغو حنود هغه خوشبو یې لوي چې په ملي ټوړای په ژوندونی په دامن خوشبو یې راغور واتکفنا ادا کفن سازرو نه رات نه پوجوندو دعو کړو دادی نه صحاب او ويشوار سیوکل وای حنود کما خوشبوچې پمړې لولي دې ته برکبه خوشبو وي خاص کر کافور میده کې نور بسوي ادا فقهاو اختلاف د سوجي کافور و میده کې نو بدلې اذا باجي اي مو قول زال چه نا غسل ورکه نو اخر زل جو باچه دی کې کافور واچوا وي دي کافور وسره بدن لکسخ شي او دا ا بدن ښاكي دي بل دینا نا زهريره سيزونه تخت درندغان سي تخت کې تاسو وري حلقو کافور پكي تابو نو دي کې کمرو کې پراتي لزان لے او جس حاضرون اند کفن تاو کړی راضي او صحابو غو نا چې کفن به پوجوند ځان و بتاو ابیو یا ماشرن مسلمین ما ها کدا نفعل القاتل مع رسول الله صلی الله علیه وسلم اے د مسلمانانو ډلې مون خو بداسه کارونه نکوه تاسو کفیر ته میدان پر زائے. تازغه دشمن پزان اد کو خن و ولور کو وسوبازی خو خان کوئی خن به ور کو تازغه کافیر لو خن ور کو او غیلب ده خن ور کوي بے سماع من الانخزالی ده ابیره سے اسمان تو کتر وی اللهم ابرا ا اب ییکا مما جاء به هاولا من الشرك یعنی مصلحه و قومه و ابرو الیک مما يصنع حولا یعنی المسبب الله عز وجل انطا تاب چې دا بشرکان څخه مصلحمت القذاب غد دروغ جن کشف دې نبوت داوي کړو علي ابو بکر صدیق رضی الله عنه په دور کې داغه رسول داغه سره جهادونه ويوا ابروا ليك مما يصنع هاولاين المسلمين دا مسلمانان چې کله الله د دین امبیزاره اپدی کید سربره ابن مالک زید ابن خطاب دامیر المؤمنین عمر ابن الخطاب رضی الله عنه ورور ده سالم مولا بی حذیفه دا سابقین اولی صحابه ور سره په دې jihad کې موجود تاسو د مخکي د سالم عربي الله ان هو واقعي ته رودا د قران شريف په حافظه نو کېو د دشراد مصیلمت الكذاب وجنګ کی د سر پلاسو کې جندا د دوی څنګه زمما سیده کې قران به عزوب ميدان پريزه قران کې سیده کې په قران څنګه دې چې کافرو ته د میدان پريزه ریولا سے کٹ بل کٹ شو بے پشت طریقہ جانک نہ کنی وہ لے وہ اخر کی شہادت ملاو شو تپو شو کو ذمہ گا مولا ابو حذیفر رضی اللہ عنہ سوچو نو ورتو وی دس وی اپریشییٹ کرے وی خابہ سر مال اخوا کی قبر جوڑ گئے ما سر دفو اخ قبر جوڑ گئے لدے بے بہادری سر او کے در او دشمن تے ماتے ورکا او غنوی مسلمانان چکمو تابعین ای کی او کس را بہادری راوستا او لا ددوی دو پا نصد کی شہادت لکلیو نثابت رضی اللہ عنہو دا جہاد پا میدان کی شہادت ورطا ملاو شو شہادتا دیتا ملاف ابیع علماء اپسیس انت سردی و واقعہ ذکر کرے اب آجی عجیب اندیز انداز سرد سعیب دعویٰ کیا علی صاحبہ کے علام حافظ ابن حجر رحم الله ذکر کړي او داغین نور و علماء کرام و نقل کرے دغه شهيد شو اپا او په یو کیमती زغره یو کیमती زغره وا په تاسو مخ کې و اوریدل چې ده اوه دا او ما با اټولو مشاهدو کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم سلم سره برجره شوه او یوم الیمامه دته وای جنگ یمامه ورته پدې کې کله چې حلق شکست خور رضی الله عنه فرمای وي ما تخیر راغ ما لا ته الله ترا یا عبد وې ما ورته سرته ګرو نړ کله چې په ځان ددکو کافر را منځلو ور شو او وای ما او کتو وجته یتحنثو خوشوید مرګه په پسل شي په وړي شي په ځای په ژوندون اچولا يه با هكذا كنا نقاتل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مو خو بدا سيکار نکول دشمن مو فزام زړور ايو کیمتی زغرا وقت لچیدې شهيد شو ناغزغره یو مسلمان چوکتن وغرا واغس نو پا مند کې کی مسلمانانو کی اوکسو دو ثابت رضی اللہ عنو ورد خوب کرا رائے اني انی اوسیق بیوسیت فئیاکہن تقول هادا حلم فتدویعہو ویوزید در لکو خو خبر دارا سنتوی جداغا گڑوٹ خوب سے برباد نکی انی لما قتلتو اخذ درعی فلانن چې ش د غرف لانی غتهمنځلو یاق نته خلکوونه لرې د تخلقنا دی د خباې فرتهست نو د هغه د خمی سره ی وسته ړلی دی او داس په خپل پړي کې منډې را منډې وي وقد د کفله زیره بررمتن زما د غې د لصفورا كلي اداغه ده په سي کې جاويخه فاتخالدا خالد رضي الله عنه صل الرحا فمره فليأخذها ورته حكم کو چې جماعه ذغره راوالي وليقل لأبي بكر إن علي من الثال فذا وكذا وفلان وی وي... سبب یا ابو بکر رضی اللہ عنہ توی چی پا ما بانے دور دور کرزنا وین فلانا من دخیقی ہی اتیقان فلیقزدینی وليحرر غلامی وی زما قرز بپورا کی او دادی بکرز دارولا ازما دادو غلامان بازار کی بس اصل ایچرا بیدار شو نو لاړو خالد بن وليد رضي الله عنها تا چې خووب کې لیدلې و اټوله ورته و هغه کاسو لې وویل اسانګه چې دا خووب لیدلې هغه شان کله خوب سکی رښتینی هیڅ دا یو مساله ده اگر زموږ دي مشايخ رحمهم الله دي قبرونه د نور لړک دي د سوجو ها ته پوجایې کی تعویل کولو او د جمهور امت مسلک دار چې کرامت په ژوندونو بحق دی او باید المامات هم حق دی چې مي کرامت د ولي پلاس کېدوي کرامت د پلاس کېدني چې کله د الله پلاس کېدې نو تمام جمهور علما خاص کر شیخ الاسلام ابن تیمیه رحم الله په کراماتو یو خپل کتاب لیکل نو د غلیل خلق چې د توحید لقم بردارو اجنده د توحید لا سپوجه تکړي دین د کرامت با دل قائل لی نو اغا خوب بالکل رشتیاو خطو سڑے را بیدار شو لارو خالد ابن ولید رضی اللہ عنو دا خبر ورکو اغا سو کلیگل غره را واغستا چی سنگا دویلی واغشان پرتا وا اغا خالد رضی اللہ عنو چی دا جیحاد دا غزو ایمامینا منورې منوری تراغے نابو بکر رضی اللہ عنہ ہوتے دا خوبوئی فَعَجَازَتْ صِدِّيقُ وَسِيَّتَهُ صِدِّيق رضی اللہ عنہ دے دو وسیت جائز اُبھانل اولماء علیکلی وَيْمَا اُجِيزَتْ وَسِيَّتُ اِمْرَئِن او صابحا بعد موتی سوا وسیت صابت ابن قیس رضی اللہ عنہ ویدہ کس لیس ته چې مرګ نه پس دی هغه وصیت کړي یا دی پورا شوی دی صحابینا چې د مرګ نه پسه په خوب کې وصیت کړه او صدیق رضی الله انو څخه اواز خوبونه وره دشتي کافر خوبم کل رشتي اخیز یوسف علی السلام په زمانہ کې کافر بادشاه خوب لیدلو یوسف علی السلام تعبیر وې نو خوبونه کله سوي سه حقیقت لري خو بنا کله دروست وي هغه لري لکه زمو علماء لیکلي په صحیح سند سره سو الہی ابن عبیদুল্লাহ رضی الله عنه فاشروا مبشروا کړي ای په غلص کسانو کړي چې دنیا کې په جنت زی رښو او اغلص کسانو کړي والحبن عبيد الله رضی الله عنه ادلی اشراو مبشرو ذکر جمعه کې شوه ایمان ور سره تازگی نو کنه دا اشراو مبشرو د مناقب او جن اورای د دفن کړې شو دیر کاله پس په لور بي بي چراغه عائشہ نو مخوف کولو فرعته بنته عائشہ بعد د فې سنه خلې د سه فنا فشه کا ای نځه دییر ش کاله پسې الت په خوبکیکتتو او قبر ورته شایو ک چېمالله لنوالې قلهله ل راغ فرت دي حکموکو په خېژې دغې تروتهزاره ې شوي. ابلځه کې د فرشف اراوی وی ک انی انظور الکافور فی عینیه لم يتغیر پسترږي چې کوم کافور د لري دی وږي کې تبیر نوراله دا یو مثال ده او اهله علم په کتابونه لیکلي ورسره د انبیا علیهم السلام سرا د خصوصیت د شیدای بدن نخاوري کې حدیث دا ابو داوود شریف کې راغلی ان الله حرم على الارض ان تاكل اجساد الانبياء الله په دې ځمکې دا خبر ورکړي چې د نبی بدن دی او خوري سم را السلام چې په قبرونو کې دفن دي بدایي بدن او روح د زموند فقه هم معتبر درسي کتاب ده هدایا نریم د الله دا حبیب بارک اول جلد کوي وې وی, وی الان کم الیوم کما وزهہ نن هم د الله حبیب په قبر مبارکه کې داسې تر اوسه ظرفوت پکه مرز چې صحابه کرامو فلحت کیس کړو فلحت کیسوار له او ځان یو مسلو و او رېځنه یې نو کې تاریخن خلکو جوړ کړی جنا د فلاح پیغمبر د قبر دا د فلانی وا علی ال مولک علی زمو د نبی علیہ الصلات والسلام د قبر مبارکانه بغیر د یو آب نبی د قبر زې په صحیح سند بد ثابت هو 하자 اللہ او رحم او کرم له اوس خلک ګوري کې او چرسی باندې مرشد آیا تاسو کوم ګرځتی او ضروري حاجتونه ته وړي نو کوم قوم کده نبی من باندې قادر شجیدای ولا سکه دی وسه سکه نظموم ز نبی رسول اسلام د قبر مبارکه نه علاوه د بل پیغمبر د خبر زه معلوم نه دي او غي قبر تم د الله د حدیث دعا ولاړه الله حبیب دعا کړو اللهم لا تجل قبري و ثني یعبث الله زما د قبر نبو ثا نہ مجوڑے چې د عبادت او بندگی کی الله غی حفاظت او دعا د خپل نبی کبورا کړې څوک لا نشي کولای څوک کولول نشي کولای څوک طواف نشي کولای نو دیر سکال پس دیر ویستو مقصد بداو چوپونه ځنه وختي صحیح دی د انبیا علیهم السلام بارکی خو نشر اغره بدو شریف حدیث سے سندن صحیح له خلاپ دزمکا وان کری دی چې د انبیائو علیه السلام جسدونه مبارک دی او نور چا چې مبارک نسل نظر افله کوم علما چې شهدا وي خو چا په کتابونه لیکلی پرې masala دای وي شهدا مبارک نسل نظر افله تاسو روح ربا تی دا الله رحمه او کرمه اځما سلام علما او ذکر کړي کلا ابرتن کافرم په قبر کې روح وي نو صلیحه انت یو ور دین اسرا نیو مو ایتاسوای جو بزرگ مومن تو بیا ولا سجدې کوي کلا ابرتان سوی یو کافرم په قبر کې الله روح ربط ساکي د انبياو سرا نصر اغله وادر او د نور چا را کې سنښت نس نګراغه ودي او کې د شهدا او دا قبر نه الله رحم او کرم چې حضرت علي ابن ابيদুল্লাহ رضی الله انو دیش کاله پس روغ ربط دارنګ جابر رضی الله وې او امام والسه فرکړو اوهد کی دعا درې درې صحابه په یو قبر کې دفن او زموږ حضرت ادی نو خوشاله نو ماش په میشتې په سوي بدن روغ را بدن سو روغ را وټو په سمه عزت مند صحابه کرامو دې لوي شان دې صحابه لو يه لو يه قرباني کړې ادي کې الله رحبيب دا معجزم سرګند شو ثابت رضی اللہ عنو تیسویلی وی آیا استاخوحننا استاخوحننا اما ترضو انتعیش حمیداً و تقتل شہیداً و تدخل الجنن لالی خوحننی چجون خلی تیر کے ام مرگ دا شہادت راشی او جننت تا وردن نشید لالالالالہ دا حبیب اغمر گریو چې زديده قربانو په زري نن زمونږ استادو مخې لمحيا ایمان دې او هغه ټول دي په بحث کړو دیو چې په موږ استادو دا فرزه لازم دي چې صحابه کرام سره بينا محبت او ساتو بلکې دې بينا محبت زمونږ دی ایمان سره زمونږ دی ایمان حصہ دا بلکې اهل علم اللي کدي چې قران شريف کې پسو او آیاتو نه دې بل خبره پکې نشتا دا ارش مالک د خپل نبی د مرغلو صفاتو دا کوي اې د چا صفاتو نه چې راپ کوي نو دا رایندمر تابع او د شان په ستوخ کې د صحابه صفات نشوکي دیو چې د صحابه پی جندو د فارموم تاریخ ته محتاج نه یو اصحاب رسول صلی الله علیه و سلم کو څوک پی جنې د قران او سنت په آیله کې پی جنې تاریخ له ضرورت نشته قران دایده دا صفات و نسل قران حکیم دایده صفات و حدق کلا وی اولائک هم المؤمنون حقا اکل اولائک حزب الله اکل وی كتب فی قلوبهم الايمان اوکل وی لا قادر دی الله علی المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجره رزوا ای عزتوندو صحابه محبت زمون او اساس دي ایمان او د دی دیني وي سره ادا محبت به الله رب العزت مونږه او تاسره پاره د نجات یو ذریعہ ګرځي انس رضی الله نو خپل خادم خاص دی د جناب نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام او دایو نبی رحم السلام یو حدیث بیان کړو وایي صحابه د ایمان نه پس دمر په بل سنو خوشحال څمره جي په دي خوشحال شيوي مبر ابو لسونو خوشحال سمرا پدی حديث وي وسړې به جنت کې اها چا سره جه چا سره بي ایمان نفس دمر ابو سنو خوشحال هواي پس خوشالو واه ها تان له زم ما ګوندې دی واه ها چې پدی حديث خوشالو چې سړې به جنت چا سره چا سرے مینے نانس رضی اللہ عنہ ویزم آمین دا اللہ دا پیغمبر سره دا او د شیخین و ابو بکر صدیق و عمر فاروق رضی الله عنہ سره سرہ دا اللہ دا مو خاتم پا ایمان کی اللہ خاتم مو پا ایمان کی رب کریم ممتازم والدین و تا اصول فروع و تا مشایخ و تا مرو جو اندو تا وارا و لی گناہو نا معاف کی اللہ ازمون دا تول و پزرونو کی سمر امت حاضرین غایبین تخفل حبیب دمرګرو صحیح محبت واچې یا رب کریمه زمونږ د ټول دینی دنیاوی حاجتونو تر سره کی او زمونږ د ټول دینی دنیاوی پریشاله ختمه کی سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب الیک